Pista 14. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 2, pagina 155. Poeme filozofice, dramatice, politice, satirice, didactice sau ample poeme epice nu există în literatura japoneză. Într-o țară cu atât de îndelungate și de puternice tradiții militariste lipsesc totuși poeme care să aibă catămă războiul. Lipsesc de asemenea referințe sau aluzii la orice fel de tradiții străine. Forța imaginației poetului japonez este destul de redusă. Fantezia lui nu zboară cu prea multe îndrăzneală sau cu o libertate necontrolată. Bunul sim și convențiile înrădăcinate de secole i-o cenzurează. Poetul este fanatic, pasionat de natură, dar interpretată de propriile stări sentimentale. Nu o consideră detașa și decorativ, asemenea poetului parnasian, cum nici nu concede o viață autonomă obiectelor neînsuflețite. Ca procedee stilistice, el nu cunoaște alegoria, iar personificarea unor idei sau însușiri abstracte nu îi se pare a fi în ordinea firii și ca atare nici acest procedă nu-l interesează. Rară ori întrebuiințează chiar și termeni abstracti. Principiul fundamental al poeticii japoneze este ca poetul să sugereze, să lase poeziei aura vagului, aceea ce este fluid, estompat, abia bănuit și care astfel se poate multiplica în infinite unde progresive ale gândirii și în infinitele nuanțe ale unui sentiment. Poezia japoneză fiind o poezie de sugestie discretă și ca mijloace de o mare simplitate, o poezie niciodată enfatică sau vulgar-realistă, opera unui poet foarte ponderat și având parcă o pudoare de a-și exprima direct sentimentele, această poezie poate părea în comparație cu poezia europeană și în opinia unui cititor navizat, cam vagă, uniformă ca idee și sunet, lipsită de cugetări înalte, fără concepte abstracte, având o slabă pecete personală și fiind de o scurtă respirație. Ca formă, structura sa prozodică este foarte simplă. Poezia japoneze nu are rimă, nu are ritm, nici bazat pe accent, nici pe cantitate. Vers alb perfect. Ca versificație, poezia se distinge de proză numai prin alternarea liniară de versuri de lungime fixă. Cinci sau 7 silabe. Potrivit acestor norme, s-a creat în secolul al 7-lea o formă metrică clasică și rămasă până azi cea mai comună. Tanka, scurt poem, având numai cinci versuri, în total 31 de silabe. Iată două exemple cu rezerva că nicio traducere într-o altă limbă nu poate respecta numărul fix de 31 de silabe, un moment din natură. Citez. Pe florile de prun s-a așternut un strat de zăpadă. Am vrut să o culeg ca să-ți o arăt, dar zăpada s-a topit în mâinile mele. Închei citatul. Și un boim de dragoste. Citez. Valul unduios de glicine pe care l-am plantat lângă casa mea ca să-mi aducă aminte de tine pe care te-am iubit, acum iată că au înflorit, închei citatul. Traducerea de alt punct, T. Stamatiat Până la începutul secolului al IX-lea s-a mai practicat în Japonia și forma poemului lung, Naga Uta, după care apoi genul a fost cu excepția poeziei populare aproape complet abandonat. După o perioadă de patru secole de declin al producției poetice și al literaturii în general devenită monopol al gustului aristocratic, în secolul al VI-lea a fost creat un alt tip de poem, Haikai, poem vesel având numai trei versuri și totalizând 17 silabe. Dar deosebirea esențială între Tanka și Haikai constă în faptul că într-un Haikai subiectul este mai puțin căutat, stilul este mai puțin convențional, mai simplu și mai liber, admițând și expresii familiare, ceea ce Tanka refuză întotdeauna, și cuvinte de origine chineză. Haikai se scrie H-A-I-K-A-I Matsuo Basho între maestrii genului Haikai, primul loc le ocupă Matsuo Basho, 1643-1694, cel mai mare și mai popular poet al Japoniei. Matsuo Basho se scrie M-A-T-S-U-O, spațiu B-A-S-H-O. El a făcut din epigrama amuzantă o poezie rafinată, care mai degrabă decât să exprima un sentiment îl sugerează, folosindu-se de simple tușe evocatoare, sub care însă se ascunde adeseori un simbolism profund. Suflet delicat, budist fervent, Basho și-a impregnat opera cu dragostea sa de natură și cu emoția inimisale. Micile lui Perle sunt clipe de senină contemplare a naturii. Citez. Pluturele își parfumează haina Cu mirasma orhideei Un fulger Țipă unui bătlan spurând în besnă Cranga uscată Corbul deasupra Seară toamnă Dinul serii pe lac Țipătul raței sălbatice Vătuit, depărtat. Liniștea liniștii țăritul greierului Pătrunde și în piatră Închei citatul Poezia lui Matsuo Basho, adeptă al doctrinei predicată de secta budistă zen, comunică o viziune lirică a indefinibilului, a misterului naturii asociată până la identificarea sentimentelor omului. Totodată este o poezie a unei senine și profunde generozități umane, în care, fără stilul confesiunii sentimentale directe și patetice folosite de limbajul romanticului european, nu lipsește totuși nici tonalitatea gravă, nici patosul unei accente dramatice, învăluită însă în exprimarea catifelată și discretă a sugestiei. Citez Se arată a toamnă, n-am măcar o oală cu tărci de orez. Ah! Ierburile verii atât a mai rămas din visurile bravilor războinici. Întreaga familie în vizită la cimitir, părul niz, bastoane în mână sprijin. În soare, chimonouril a uscat și mânecuța copilului morti acolo. În cântecul grăierului, niciun semn că va muri curând. Înghecidatul Traducere de Dan Constantinescu Urmașii luștri ai lui Bașo au fost în secolul următor Iosa Buson, 1715-1783 și și Isa, 1763-1828. Iosa Buson se scrie Y-O-S-A spațiu b u și o n Kobayashi Isa se scrie K-O-B-A-Y-A-S-H-I spațiu i s, -S a Primul, în același timp și pictor, compune cu notațiile precise și chiar accentuate ale elementelor de peisaj, adevărate mici tablouri. Citez Noapte cu spuse de stele, florile de cireș cad pe oglinda câmpului de orez. Muntele se întunecă, muiat în rugina frunzelor toamnei. Nimbul lunii nu-i are parfumul florilor de prun înălțat la ceruri. Închei citator lui Isa, ultimul șef de școală, Haikai, viața pe care a dus-o în sărăcie, i-a sporit simpatia și compătimirea pentru oropsiți, dând poeziei sale o adâncă și îndurerată căldură umană, același fior de umanitate străbată și gingașele lui poeme adresate lumii micilor vietăți. Citez Ai văzut cum se uită pasărea închise în colivie la fluturii liberi? Vino să ne jucăm împreună, vrăbiuțo, fără tată, fără mamă câinele bătrân, pare mișcat de cântecul râmelor de sub pământ. Închei citatul. Traducer de Dan Constantinescu În ultimele decenii ale secolului trecut alături de noul stil al poeziei moderne, Shintaishi, născut sub influența poeziei occidentale, direcția tradițională a liricii japoneze trește un reviriment notabil cu Masauka Shiki 1867-1902. Shiki, cere genului Haikai, pe care regenerândul el îl numește Haiku, se revină la notația concretă și sobră din perioada sa de glorie. Poetul Shiki a redat într-adevăr genului Haiku liniile sale severe tradiționale. S-a dovedit astfel încât odată vitalitatea excepțională a poeziei japoneze clasice, care continuă să fie cultivată de mii de poeți ai Japoniei de azi. Masaoka care se scrie M-A-S-A-O-K-A spațiu S-H-I-K-I. -i. În domeniul prozei, capodoperă literaturii japoneze și o capodoperă a literaturii universale este Genji Monogatari, povestea sau romanului Genji, compusă în anul 1004 și atribuită scritoarei Murasaki Shikibu, probabil un pseudonim. Genji Monogatari se scrie G, E, N, J, I spațiu M, O, N, O, G, A, T, A, R, I. Murasaki Shikibu se scrie M, U, R, A, S, A, K, I spațiu S, H, I, K, I, B, U. Narând în, în principal aventurile amoroase ale fiului împăratului cu o concubină, iar în partea a doua ale fiului vitreg ale lui Genji, voluminoasa povestire este romanul vieții aristocrației și a curții japoneze. Nota 1. De peste 4200 de pagini a fost tradusă parțial în aproape toate limbile europene, inclusiv în limba română. Dintre versiunile integrale, cu totul remarcabile, este traducerea engleză a lui A. Wally. 1925-1933. Închei nota. Un roman de o formulă realistă, cu ample și subtile notații lirice de analiză psihologică, în care lipsesc total elementele neverosibile, senzaționale, supranaturale sau inspirând oroare. Frecvente sunt momentele de ușoară melancolie, dar situațiile dramatice, ca de pildă patetica descriere a morții mamei eroului, sunt rare. Tabloul amplu al morafurilor aristocrației, fineța observației psihologice, numărul enorm de personaje, motivarea veridică a sentimentelor și reacțiilor acestora, apoi farmecul descrierilor naturii, naturalețea tonului și a dialogurilor, stăpânirea perfectă a tuturor resurselor limbii, sunt tot atâtea calități care fac ca nicio altă operă din literatura europeană a epocii să nu i se poată compara. În epoca modernă, romancierul considerat de japonez cel mai mare este Kyokutei Bakin 1767-1848 autorul unei opere imense cuprinzând de narațiuni în care abundă aventurile, adeseori neverosimile. Romanul său cel mai popular în 10 volume este Hakenden Povestirea celor 8 câini Kyokutei Bakin se scrie K-Y-O-K-U-T-E-I Bakin se scrie B A K -A I N. Hakenden se scrie H A K -A K E N D E N. După ieșirea Japoniei din multiseculara sa izolare, au apărut chiar de la începutul perioadei Meiji numeroase traduceri din toate marile literaturi europene. Sub influența viziunii și stilului acestora s-a constituit în Japonia, încă înainte de 1900, o mulțime de școli de curente de tendințe de genuri. Din imensa pleiadă de prozator se detașează Nagai Tagashi, 1908-1951, martor și victimă a primului bombardament atomic, autorul, printre alte patetice narațiuni impresionantului roman document, Clopotele de la Nagasaki. Nagai Takashi se scrie N-A-G-A-I-T-A-K-A-S-H-I. O altă scriitoare, Sei Shonagon, contemporană autoarei romanului lui Genji, a inaugurat un gen literar tipic japonez al însemnărilor răzlețe. Zuihitsu. Se scrie Z -U -I -H -I T -S U). Opera sa, Makura no Soshi, însemnări de căpătăi în traducerea românească, este o culegere de observații, fapte, notații, descrieri, instantanee, reflexii pe marginea temelor celor mai diverse. Dar această materie atât de disparată revelează un spirit ironic, volubil, caustic, o personalitate lipsită de prejudecăți dotată cu un ascuțit spirit de observație și cu un delicat simț al naturii, foarte inteligentă și cultivată, fără nicio indulgență față de prostie și de ridicol, spirituală și uneori aproape cinică, dar și de o rară gingășie în reacțiile sale în fața copiilor, a florilor și a animalelor. În ansamblu, Macura no soși a rămas prin aceste calități un prețios document de epocă, totodată constituind și o lectură agrabilă care i-a asigurat marea popularitate. Nota 1. Iată câteva însemnări. Citez. Lucruri nesuferite. Cineva a venit în vizită și care te ține de vorbă tocmai când tu ești mai grăbit. Un om fără har, dar care spune anapoda tot felul de lucruri ca să arate cât e de deștept. Câinii care urlă într-una, monoton și la unison. Lucruri întristătoare Un cămin în care focul s-a stins Camera în care a murit un copil Nașteri succesive de fete în casa unui om de știință Lucruri îndurieșătoare Se treci pe lângă un cârt de copilași care se joacă Un cuib în care pasărea mamă își hrănește puii Un bărbat frumos pe care îl aștepți și îl auzi bătându ți la ușă Lucruri încântătoare. Să te plimbi seara cu barca Peru. O vrăbiuță care țopăie de parcă ar vrea să imite chițăitul unușoarece. Plăcerea de a da un răspuns caustic unui încâmpat care așteaptă de la tine să-i faci complimente. Închei citatul, închei nota. Muzica și teatrul Muzica la japonez a avut aproape întotdeauna rolul de a sublinia și de a susține cântul vocal. Sărbătorile și variatele reuniuni erau prilejurile obișnuite și frecvente pentru a face muzică. Un samurai care se respecta trebuia neapărat să știe cânta la un instrument, de obicei la flaut. Un fel de călugări trubaturi străbăteau țara cântând la diverse ocazii poeme eroice, acompaniindu-se cu o specie de lăută. Instrumentele de coarde, flautele de diferite tipuri, tobele de felurite dimensiuni și forme erau instrumentele preferate. Gama muzicală se compunea din cinci note. În Mare cinste era ținută muzica la curțile îmbăraților, unde muzicanții și cântăreții erau de obicei călugări, nobili și samurai. Curțile nobililor adăpostau adesea ori trupe de muzicanți ambulanți. Teatrul japonez își are originea în străvechile dansuri pantomimice rituale, însoțite de cor și de muzică instrumentală când în secolul al XIV-lea acestor trei elemente li s-a adăugat dialogul, a apărut un gen dramatic și spectacologic care își va câștiga un prestigiu considerabil chiar și în teatrul modern european și american. Genul nou este un gen de Drama poetică și muzicală, cu mimă, dans și pantomimă deosebit de apreciată în mediul aristocratic. Este o compoziție scurtă, reprezentația durează de obicei trei sferturi de oră, și este scrisă în proză, alternând cu versuri a căror recitarea este ritmată de cele trei sau patru instrumente ale orchestrei. Textul este întrerupt pe parcurs de corul de 8 până la 10 coriști, care cântă un recitativ. Un nou are două personaje, plus eventual alte două sau trei în apariții secundare. Rolurile feminine sunt interpretate de bărbați purtând o perucă. Deci, un spectacol cu tirade și dialoguri solemne, eroice sau dramatice și cu multă mișcare scenică, cu un cor care narează, explică sau comentează, cu actori care una ori poartă măști exagerate expresive sau care, violent machiați, mimează și execută pantomime cu o scenă fără decoruri, în schimb cu costume bogate și foarte somtoase. Nota 1. Se cunosc aproximativ 70 de tipuri de măști, corespunzând tot atâtor caractere determinate. Închei nota. După natura subiectelor și a personajelor, cele aproximativ 500 de nouri care s-au păstrat se împart în 5 categorii. Cele ale căror personaje sunt divinități, cele care aduc pe scenă diferite spirite benefice sau malefice, piese cu subiecte istorice, războinice, eroice, cele mai agrate de aristocrație și militare, apoi piese reprezentând viața și destinul femeii, în fine piese cu subiecte luate din viața epocii. Nota 2 după secolul al 15 lea nu s-au mai compus alte nouri, dar din cele păstrate, cam 250 se reprezintă și azi. Cele mai apreciate sunt Hagiromo, veșmântul de pene și Takasago, numele localității unde este plasată acțiunea. Închei nota Arta unui nou constă în idealizarea acțiunii, care tinde să creeze o realitate secundă, Incomparabil mai elevată decât cea adevărată, mai mult decât textul literar însă, interesa și interesează și astăzi spectacolul în sine. Stilul unui asemenea spectacol este prin excelență convențional, mizând mai mult pe sensurile simbolice impregnate de spiritul budismului și pe efectele de sugestie la care concură frumusețea textului, a melodiei, a mișcării pantomimice și a ritmurilor muzicii instrumentelor. Un spectacol dura aproape o zi întreagă, căci se reprezentau șapte și chiar mai multe nouri, azi de regulă 5. Între nouri li se oferau spectatorilor farse, Chiogen, interludii comice, fără cor și fără muzică, instrumental. Cei doi sau trei actori fără măști interpretau într-un dialect contemporan momente din piața de fiecare zi, satirizând diverse slăbiciuni omenești. Chiogen se scrie K-O-G-E-N. Ca o reacție contra caracterului aristocratic și convențional, pompos și emfatic al noului, în secolul al 17 lea s-a constituit în liniile sale definitive, derivat din chiogen, genul kabuki, dans și cânt. Kabuki se scrie K-A-B-U-K-I. Este o formă preponderentă realistă în alegerea subiectelor, tratarea temei și psihologia personajelor. O formă dramatică preferată de publicul larg, la fel ca și de publicul mai educat artistic. Nota 1 Către anul 1600 s-a constituit în mod organizat și teatrul de marionete, un gen extrem de popular și azi în Japonia. Centrul s-a fixat la Osaka, unde în 1865 a luat ființă cel mai prestigios teatru de marionete, pentru care a scris textele și marele Chikamatsu. Chikamatsu se scrie k -h, h i k a m a t -s u Închei nota Subiectele sunt luate fie din istorie, fie din viața socială a timpului. Ca stil de reprezentare, Kabuki folosește cortina și decorul, totodată păstrând și unele elemente din nou, cântul și dansul, costumul bogat și acompaniamentul muzical. Într-un kabuki, importanța primordială o deține nu elementul spectacologic, ci textul în sine și expresivitatea dialogului. Nota 2 Un kabuki înseamnă cel puțin trei acte, dar în mod excepțional poate ajunge până la 16, încât un spectacol cu o singură piesă, kabuki, poate dura chiar trei seri la rând. Închei nota Cel mai mare dramaturg japonez din toate timpurile, Chikamatsu, Monzaemon, 1653-1724, considerat un Shakespeare al Japoniei, este autorul la peste 100 de opere dramatice. Atât dramele sale istorice, cât și cele sociale și psihologice, sunt centrate pe conflictul dintre sentimentele umane firești, pentru care pledează hotărât sensul final al dramelor lui și morala confuciană impusă. Europa și cultura japoneză Lumea europeană a descoperit civilizația și cultura japoneză, semnalată mai întâi de Marco Polo, după ce pe la mijlocul secolului al XVI-lea călugării iezuizi și-au început opera misionară în Japonia. În 1577, un iezuit nu ezita să afirme că, în comparație cu japonezii noi europeni, suntem foarte primitivi și că în întreaga lume nu există un popor cu atâta generozitate dotat de natură. Iar un secol mai târziu, într-un tratat despre Japonia, admirația unui alt european, John Stolker, se exprima în termeni asemănători. Citez Japonia singură a depășit în frumusețe și magnificență întreaga splendoare a Vaticanului. Închei citatul Curând după această dată și până prin 1850, imagina pe care și-au făcut-o europenii despre Japonia a fost cea a unei națiuni civilizate, dar care regretabil a optat pentru izolare în detrimentul ei. În secolele 18 și 19-le, informațiile despre Japonia abundă fapt care n-a rămas fără urmări asupra scriitorilor și artiștilor occidentali. Swift îl trimite pe Gulliver în a treia călătorie în țara Naugasac. Egal Japonia. De o frunsețe misterioasă îi se pare lui Melvii, impenetrabilă impenetrabil la Japonia, și Walt Whitman îi dedică un poem, A Broadway Pageant. Judiard Kipling, uluit de cele văzute în Japonia, își comunică impresiile care vor lăsa urme și în opera lui într-o serie de 11 interesante articole. Stimulat de victoria insularilor în conflictul ruso-japonez în 1904, interesul europenilor pentru lumea Japoniei crește. apara acum poeme și povestiri pe teme japoneze. George Meredith scrie o entuziastă introducere la cartea lui Yoshi Saburo Okakura, spiritul japonez. Romanul cel mai popular al prea popularului Pierre Loti, roman superficial și nativ, este cel care are un subiect japonez, Madame Chrysanthem. După care, Lafcadio Hearn a trăit mult în Japonia, lărgește considerabil informația europenilor cu cele 12 cărți ale sale despre această țară. Dar încă în ultimele două decenii ale secolului anterior, moda romanelor a pieselor de teatru și a articolelor despre Japonia căpătase mari proporții. Operele muzicale, Micadoul de Gilbert și Sullivan, 1885, Adzuma, sau soția japoneză de Edwin Arnold, 1893, și mult deasupra tuturor ca valoare și ca succes, Madame Butterfly a lui Puccini, 1897, cunosc o popularitate imensă și constantă. În Franța, japonismul s-a detașat destul de repede de exotismul chinez exaltat de Theodor Gauthier, după ce în 1856, Felix Bragemo descoperă un volum de desene de Hokusai, asupra căruia Edmond de Goncourt va scrie o carte valabilă și azi. Arta japoneză îi entuziasmează pe scriitor, Eredia, Huisman, de Regnie, precum și pe artiști în special impresioniști, care văd în ea o formă de eliberare de subrigorile și convențiile academismului. Desenele japoneze sunt reproduse și pe articolele industriale și de artizanat artistic. Pentru impresioniști, gravurile japoneze constituie punctul de plecare și un pretext de a justifica propriile lor teorii. Între primii care au studiat stampele japoneze a fost Degas. Pentru Van Gogh, apoi arta japoneză era adevărata religie. Manet și Degas, Monet și Goga, Whistler și Toulouse-Lautrec, fiecare împrumută câte ceva din viziunea, din temele sau din tehnica picturii japoneze. Aspectul decorativ și prospețimea culorilor picturii japoneze n-au rămas fără ecou mai târziu la mulți pictori europeni de avantgardă. Literatura japoneză i-a cântat pe poeții europeni și americani în primul rând prin genul liric haiku. Tensiunea emoției condensată în forma sa miniaturală, lirismul delicat al temelor și rafinamentul stilului, excepționala sa capacitate evocativă și putere de sugestie, i-au impresionat mai ales pe poeții școlii imagiste, Ezra Pun, R. Aldington și alții. Tehnica speciei haiku încearcă să o imită și un polfor și un pol-eluar. De asemenea, teatrul japonez începe să fie popularizat în Occident încă din 1876. Ezra Pound traduce împreună cu Arthur Welle câteva nouri, despre care poetul nu ezită să exprime opinii mai mult decât originale. Conținutul nourilor este mai interesant decât teatrul grecesc, cu excepția trahinienelor. În America, dramaturgul Paul Goodman compune cinci piese, după modelul No, gen asupra căruia scrie și un eseu. În celebra sa dramă, Orașul nostru, cel mai de succes dramaturg american, Thornton Wilder, folosește ceva din tehnica noului, gen căruia îi este de viitor de alt min, dar și în piesele sale într-un act.